Mark, 4-cü fəsil İsa gölün sahilində yenə xalqa təlim öyrətməyə başladı. Yanına elə böyük izdiham toplaşdı ki, özü bir qayğam inib gölün içərisində oturdu. Bütün izdiham isə gölün sahilində dayanmışdı. İsa onlara məsələlərlə bir çox şey öyrədərək öz təlimində belə dedi. Qulaqsın, bir əkinçi toxum səpməyə çıxdı.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 və bu toxumlar bar vermədi. Başqaları isə mümbit torpağa düşdü. Ona görə də böyüyüb artdı və bəzisi 30 bəzisi altmış, bəzisi də 100 qat səmərə verdi. Daha sonra İsa dedi, Eşitməyə qulağı olan eşitsin. İsa təqqalanda 12 şagird və ətrafında olanlar məsəllərin izahını soruşdular. O, onlara dedi, Allahın patişahlığının sirri sizə açılmışdır, amma kənarda olanlara hər şey məsələlərlə deyilir. Belə ki, gördükcə görsünlər, amma qanmasınlar, eşitdikcə eşitsinlər, amma anlamasınlar, yoxsa onlar dönüb bağışlanar. İsa, onlara dedi, Siz bu məsəli anlamırsınızmı? Bəs bütün məsələləri necə başa düşəcəksiniz? Əkinçi Allahın kəlamını əkir. Daxilinə kəlam əkilən bəzi insanlar yol kənarına düşən toxumlara bənziyir. Bunlar kəlamı eşidəndə dərhal şeytan gəlib əkilən kəlamı götürüb aparır. Daş kəsəkli yerlərə səpilən bunlardır. Kəlamı eşidəndə Dərhal sevinclə qəbul edirlər. Lakin onlarda kök olmadığına görə dözümləri az olur. Kəlama görə əziyyət və təqibə məruz qalan kimi yıxılırlar. Tişanlar arasına səpilən başqaları isə bunlardır. Kəlamı eşidirlər, lakin bu dövrün qayğıları, dövlətin aldadıcılığı və başqa şeylərə olan ehtiraslar araya girib Kəlamı boğur və kəlam barsız olur Münbit torpağa səplənlərsə bunlardır Onlar kəlamı eşidib qəbul edir Bəzisi 30 bəzisi altmış, bəzisi isə yüz qat səmərə verir İsa onlara dedi Çırağı qabın yaxud yatağın altına qoymaq üçün mü gətirirsiniz? O çıraqdana qoymaq üçün deyilmi? Elə gizli bir şey yoxdur ki, Aşkara çıxmasın Və elə örtülü bir şey yoxdur ki, Aydın olmasın Eşitməyə qulağı olan eşitsin İsa yenə onlara dedi Eşitdiyinizə diqqət edin Hansı ölçü ilə ölçsəniz Sizin üçün də Eyni ölçü ilə ölçüləcək Və daha artıq veriləcək Çünki kimin varıdırsa Ona daha çox veriləcək Amma kimin yoxudursa Əlində olan da ondan alınacaq Sonra İsa dedi Allahın patişahlığı torpağa toxum səpən əkinçiyə bənzəyir O gecə yatır, gündüz qalxır Toxum cücərib boy atır Amma əkinçi bunun necə baş verdiyini bilmir Torpaq özü var gətirir Əvvəl cücərti çıxır Sonra sümbül. Daha sonra sümbülün dənləri iriləşib yetişir. Məhsul yetişəndə əkinçi dərhal oraq vurur. Çünki biçim vaxtı gəlmişdir. Sonra İsa belə dedi. Allahın patişahlığını nəyə bənzədək? Onu hansı məsəllə göstərək? O xardal toxumuna bənziyir ki, Yer üzündə torpağa əkilən toxumların ən kiçiyi olsa da, əkiləndən sonra böyüyüb bütün bostan bitkilərindən hündür olur. O qədər böyük qol budaq atır ki, göydə uçan quşlar onun kölgəsində yuva qura bilər. İsa xalqın başa düşəcəyi dərəcədə buna bənzər çoxlu məsəllərlə kəlam söyləyirdi. Onlara məsəlsiz söz deməzdi amma öz şagirdləri ilə tək qalanda hər şeyi izah edirdi. Həmin gün axşam düşəndə İsa şagirdlərinə dedi: "Gəlin, o biri sahilə keçək." Şagirdlər cemaətdən ayrılaraq İsa'nı mindiyi qayıqla birgə apardılar. Onun yanında başqa qayıqlar da var idi. Bu vaxt böyük bir tufan qopdu. Dalğalar qayığa elə hücum çəkdi ki, Su artı onun içinə doldu. İsa qayığın arxı tərəfində başını yastığa koyub yatırdı. Şagirdlər onu oyadaraq dedilər. Müəllim, axı biz həlak olurum. Bu səni narahat etmir. İsa durub küləyə qadağan etdi və gölə dedi. Sus! Sakit ol! Küləy dayandı və dərin sükürt çöktü. İsa onlara dedi. Niyə qorxursunuz? Hələ imanınız yoxdur mu? Onlar dəhşətə düşüb bir-birindən soruşdular. Bu adam kimdir ki, küləy də, ona itaət eləyir?